18. Найцінніша річ у світі Коли ми увійшли до кабінету доктора Брида, я спробував зібратися з думками, щоб провести пристойне інтерв'ю. Але й мої розумові здібності все ще не покращили. Отож, коли я почав розпитувати доктора Брида про день бомби, виявилося, що ділянка мого мозку відповідальна за зв'язок із громадськістю, затьмарена алкоголем і паленим котячим хутром. Яке б запитання я не ставив? Виходило, що я вважаю творців атомної бомби злочинцями, що сприяли найжорстокішому вбивству. Спочатку це здивувало Брида, потім образило. Він відсунувся від мене і пробурчав. Як я бачу, ви не дуже полюбляєте вчених. Це не зовсім так, сер. Але всі ваші запитання спрямовані на те, щоб я був змушений визнати, що вчені – це безсердечні, безсовісні, обмежені бовдори, байдужі до долі решти людства, а може навіть не належать до роду людського. Занадто жорстоко сказано. Не жорстокіше, ніж те, що ви, в ви, збираєтесь, написати в своїй книзі. Я вважав, що ваш намір створити чесну, об'єктивну біографію Фелікса Гонікера. Це, без сумніву, достойна ідея для молодого письменника наших часів, нашого століття. Але ж ні. Ви прибули сюди з упередженням, з уявленням про вчених, як про якихось маніяків. Звідки така гра уяви? З коміксів? Від сина доктора Генікера, наприклад. «Це одне з моїх джерел». «Котрого сина?» «Ньютона», – сказав я. Лист малюка Ньюта я приніс із собою. Тепер я дістав його і показав Бриду. «До речі, чи Ньют дійсно малий?» вищий за стійку для парасолюк», – сказав він похмуро, читаючи листа Ньюта. «А інші діти нормальні?» Адже ж. Боюсь вас розчарувати, але у вчених народжуються такі ж самі діти, як і в інших людей». «Я постарався заспокоїти Брида». Переконати його в тому, що дійсно бажаю відтворити точний портрет Гонікера. Я прийшов сюди з єдиною метою – точно зафіксувати все, що ви мені скажете про доктора Гонікера. Лист Ньюта – це лише перший документ. Я обов'язково врівноважу його тим, що почую від вас. Мені набридли люди, які не розуміють, що таке вчений, що робить учений. Я зроблю все можливе, щоб залагодити непорозуміння. У нашій країні люди здебільшого навіть не розуміють, що таке наукове дослідження. Буду дуже вдячна, якщо ви поясните мені, що це. Дослідження – це не пошук кращого фільтра для цигарок, чи м'якіших паперових рушників, чи більш стійкої фарби для малярних робіт. Ні, бурони Боже, усі говорять про дослідження, але майже ніхто ними в нас не займається. Ми одна з небагатьох компаній, які справді наймають спеціалістів для суто наукових досліджень. Ті компанії, що вихваляються своїми дослідженнями, мають на увазі техніків у білих халатах, котрі працюють за готовими рецептами ви знаходять удосконалену конструкцію двірника для нової моделі Олсмобіля. А тут у вас. А в нас, та ще в кількох, на жаль, небагатьох інших місцях, людям платять за те, що вони здобувають нові знання. Працюють тільки заради цього. Це дуже великодушно з боку загальної сталеплавильної компанії. Нічого великодушного. Нові знання – це найцінніша річ у світі. Що більше істин ми знаходимо, то багатшими стаємо. Якби я вже тоді був боконістом, від цих слів, напевне, завив би.